А Вікторія розглядала Марію і вигукнула захоплено. «Яка розкішна краса! Може, колись попозуєте мені, Марієчко? Ваш портрет стане окрасою моєї виставки». Марія зашарілася, а Василь допоміг їй роздягнутися і схвильовано торкнувся її плече. Вона знову відчула гарячий дотик його рук і ще більше спалахнула. Він водив її від полотнища до полотнища і не міг погамувати своїх почуттів. От скільки дивлюся на роботу художників і не можу збагнути, де саме криється їхній талант. Чи в руках, чи в серці. Тайна. Диво. Вікторія заварила каву, розлила її в чорні порцелянові чашечки і поставила на невеличкий стіл. Замість цільців правила колода і кілька зрізів дерева. Завершував цей екзотичний затишний куточок частокіл із паперовими мальвами, соняшниками і перевернутим глечиком. «Це я собі зробила цей куточок для відпочинку і для натхнення», – сказала Вікторія. «Ото коли нападе хандра, посиджу на цій колоді коло цього частоколу» і, мов би, стає світліше на серці. Марія пила каву і слухала їхні розмови. Їй було добре серед цих людей. Здавалося, що вона дорослішає і відкриває зовсім інший світ справжніх цінностей, справжніх слів, почуттів, думок. Десь там, за вікном, існує бутафорний, зліплений із фальшу примарних цінностей, а тут зовсім інший. Вона, мов би, забула, що квапилася в бібліотеку. Хтось голосно подзвонив у двері і почувся розкотистий баритон. «Вікторіє, ти дома?» «Зіронько, наша яснає». «Дома, дома, заходь!» На порозі з'явився високий чоловік. Поле пальта розвівалися, капелюх сунувся на чоло. У всьому його вигляді було щось вибухово-веселе, навіть бунтівне. Він грав посмішкою, на віжанні сірі очі зупинилася на Марії. «О, добірне товариство вже тут! А це що за красуня? він усе розглядав Марію. «Я Олексій, та ще й безверхий!» – він простягнув їй велику красиву року. «Нащадок козацького роду!» Дівчина зашарілася, назвалася і подала свою тонку смагляву. «Маріє, мріє, мрієчко!» – рокотливо промовив Олексій. «Навіть у мій сад такі пташки не залітали!» «Це ти, Василю, такий щасливий!» Він повернувся до Василя, не випускаючи Маріїної руки. «В тебе не сад, а пташиний базар!» – глухо докинув Валентин і всі засміялися. Ох, правда, твоя голубе! Без верхів сів на колоду і засміявся щиро, як дитина. Я всіх їх кохаю. У мене, Марусино, вже третя дружинонька. Жінки, як прекрасні квіти. Кожну хочеться зірвати у свій букет. Вони створені для кохання. Якби можна було, я б тримав гарем, як князь Володимир Великий. Добре було князям. Олексій знову розреготався. «Хороші були часи. Я трохи запізно народився, треба було так хоча б на тисячу років раніше». Олексій з собою, своїм голосом, сміхом заповнив усе і зруйнував ту тиху приємну розмову, що панувала донедавна. Василь встав і промовив. «Нам треба йти». Підвівся і Валентин, подав Марії пальто, допоміг задягнутися. «Нехай ці парубки йдуть, а ти, Марусино, залишайся!» Безверхи махнув довгою правицею. «А як не хочеш, то рости, Велика!» Василь, Марія і Валентин попрощалися і залишили майстерню. Вони попрощалися з Вікторією і вийшли в мокре надвечір'я. «Що тобі привезти?» запитав Василь, коли вони дійшли до тролейбусної зупинки. Нічого, усміхнулася Марія, відчуваючи щем від того, що Василь зараз сяде в тролейбус і залишить її на цій посірілій, мокрій вулиці. Я привезу тобі яблук із нашого саду. Ще мій прадід Сава та прапрадід Сильвестр садили добрі яблуні. Старі, а рясно родять. Із праведних рук посаджені. Він стиснув її плечі і вскочив у тролейбус, що підійшов до зупинки. Валентин зайшов слідом. Ранні сутінки блукали полями і трасами, як отари овець. Тиха мжичка переросла в рясний дощ. Хлопці дрімали, відкинувшись на сидіння. Коли приїхали до райцентру, стояла густа, непроглядна темрява. Автобус на Богодухівку чекав прибуття Київського, і вони вскочили у напівтемний салон. Василь привітався, йому відповіли. Він пробіг поглядом по лицях своїх односельців і зупинився на Петрові Ляшкові. Той теж помітився тненка і відвернувся до вікна, вдавав, що дивиться в нього помітив Василя ще тоді, як той біг від київського автобуса. Він ненавидів Василя. Ненавидів ненавистю усіх ляшків, що з'явилися у селі від далекого пращура, жовніра Казика. Усі його нащадки успадкували його гонор, пиху, ненависть до краю і бажання бути повелителями над цими людьми і ставитися до них, як до покірного стада. Жоден із ляшків у найметах не ходив. Плодилися у цьому роду лише осаули, наглядачі, управляючі панськими маєтками, щирі й запекли комунари. Когосні бригадири, що били, сікли непокірних, грабували їх, гнали з рідної землі на погибель, сплавляли у тюрми за кілька мерзлих бурячків, принесених із колгосного поля та жмені колосків. Петро Ляшко – останній у тому довгому ряду дрібних повалителів. Кровку сливого, мстивого та гоноровитого предка Жовніра Казика заговорила в Петрові на повну силу. Він трощив сади, толочив городи, ламав тини, неначе його водила ненависна сила пращура і наказувала доробити у цьому краї те, що він не встиг зробити у ті далекі століття. Войовнича природа усіх осаволів, наглядачів, більшовиків, що вимахували нагайкою і наганом, заговорила у Петрові з ранніх літ. Він бив дітей у яслах, штрикав малюків пальцем у очі, тягав за волосся, стоячи в дерев'яному ліжечку, кривдив у школі, бив на пасовищі, зіймав бійки коло клубу і в армії. Особливо перепадало пастушатам. Хльоскав хворостиною по ногах, щоб швидше завертали його корову, відбирав торби з обідом, плював в обличчя. Василя вдарив батогом по спині за те, що відмовився навертати його корову. Той відступив, а потім кинувся на Ляшка і бив його кулаками. Пастушки мовчки спостерігали за поєдинком. Молодший років на чотири Василь бив самого Петра. Такого зухвальства ще ніхто собі не дозволяв. Шмургали носами і мовчки дивилися, втягнувши голови в плечі. Василю після не раз пригадував ту сцену тих покірних хлопчаків, що зловтішалися, але стати на Василів бік заважав страх. Давній, пелехатий і темний, як осінній морок, пригнаний у край мальв і тополь, тихоплинних рік і зімрієних верб, поневолювачами з чотирьох кінців світу. У тижневу відпустку Петро прийшов посеред літа. З'явився в селі у солдатському одязі, збив солдатськими човбітьми Куряву на шляхах. По тому, як він ставив криві куці ноги, сховані під солдатське галіфе, як гонорово проніс голову, як кидав крізь зуби «Здрастя!», да вон на побивку приїхав, Усі зрозуміли, що армія не змінила молодого ляшка, і пихи та гонору не збила. В обід прийшов до став. Дітлахи тягали по воді надовну камеру від машини, вилазили на неї, падали, голосно сміялися. Василь вигнав качки на став, побачив по той бік невисоку Петрову постать. Він швидко визив себе іщобід, скинув солдатський одяг і побрів у воду. Вхопив камеру, влігся на неї і змусив хлопчаків тягати її по ставковій гладіні, підставивши червоне обличчя під літнє сонце. «Нічого виявляється, – подумав Василь, – за ці роки не змінилося під небом. Пастушата нові народилися, а й найміцька суть не змінилася. Он, як покірно тягають його по воді, а він махає куцями і білими, як умерця мерця ногами, і погейкує на них. «Бистрє тише, тіше, ні очінь! Я не вмію плавати! Тіше! Ша!» Василь роздягнувся і собі плюхнувся у воду. Плив швидко і майже безшелесно. Пірнув і випірнув прямо під розслабленим новобранцем. Хлопчики розлетілися, як зграє наляканих крижнів, а Петро впав у воду. Василь відкинув камеру, і той наполохано замахав руками, панічно зіркаючи на берег, який був надто далеко, щоб до нього можна було добристи у брід. До дна було метрів два-три, і це найбільше далекало. Василь дивився на ті Петрові Борюкання, плавав навколо нього і кидав «Плавай, плавай, плавай лебедеку!" «Ти що твою мать ділаєш? «Що? Моя твою не понімаєт?» – зарегота Василь. «Ти по якому?» «Поможи, будь другом, утону!» «Топися!» «На одного дурня поменшає!» Василь вдав, що пливе до берега. Тоді ляшок заверещав несамовито. «Люди добрі! Рятуйте! Топлюся!» «О, чую, чую твій голосочок!» Він повернувся назад, по-людськи заговорив, і я все відразу зрозумів. А то горнякаєш невідомо що. Він вхопив Петра як колоду і потягнув до берега. Той, чкурнув під верби, натягував чоботи і кидав словами Василеві на вздогін. «Я ті, сволач, этого не забуду, я тя теж втоплю, ти мене припомніш». Василь пригадував із сміхом. Петро щоразу бураковів. Тепер, коли партія довірила йому бути її рупором, владною рукою, коли його голосу бояться всі, навіть голова колгоспу, ненависть до Святненка теж виросла, Ляшок усе вдавав, що вивчає непроглядні краєвиди за вікном. Трохи боліла голова і хилила на сон. Вони із секретарями райкому партії посиділи в ресторані, о тому в лісі, куди доїжджають лише державні «Волги» та долітає птаство. Він послав свого шофера на колгосну бойню привезти свіжіни партійним лідерам району і чекати його коло райкомівської будівлі. Але ні машини, ні водія так і не дочекався. Ледь встиг на останній автобус. Гамував роздратування – Трястися в автобусі не авторитетно. Його гніву і владного голосу боялися. На партійних зборах чути, як зуменийть муха. Лешків голос здимався над поважними людьми і падав на похилені голови. Оце так ти служиш партії, розтаку твою мать. Він оточив себе відданими людьми і мав свою систему інформаторів власне кулгосне КДБ. Серед механізаторів, доярок, телятниць, увочівників навіть серед вчителів і пенсіонерів. Він знав, хто що думає, які дебалачки точаться поміж людьми, які анекдоти хто розповідає, які настрої панують і в кого душок ворожий, хто надто придивляється, як живе керівництво колгоспу імені Леніна і висловлює своє невдоволення. Про все повідомляв районному представникові служби безпеки. Це він велів забити в селі церкву, а темне збіговисько розігнати. Його ім'я гриміло на весь район. Секретарі райкому партії поширювали його досвід і запрошували на всі урочисті зібрання, на всі свята, на яких... Молодий парторг інколи забував, що він – повелитель сільського масштабу, і говорив від імені всієї партії. Василій голос таки відірвав його від тої темряви. «Добрий вечір, Петре Петровичу!» – з напусною шанобливістю сказав Святненко –